DREPTUL LA TIMP Autor, Nikita Stănescu Tu un fel de paradis al tău în care nu se spun cuvinte. Uneori se mișcă dintr-un braț și câteva frunze îți cad înainte. Cu feței se stă înclinat spre o lumină venind dintr-o parte, cu mult galben în ea și multă lene, cu trambuline pentru săritorii în moarte. Tu ai un fel al tău, senin, de-a ridica orașele ca norii și de-a muta secundele mereu pe marginea de sud a orei, când aerul devine mauvi și rece și harta serii fără margini și abia mai pot rămâne în viață mai respirând cu ochii lungi imagini. Lectura Maia Martin